بسم الله الرحمن الرحيم غره ریاض الصالحین تا باب سنت المغرب بعدھا وقبلھا باب د بیان د سنتو د ما خام کې د دینه پسو د دینه مخ کې نوافل اشتکنا و ایتقدم فی ھذه الابواب حدیث ابن عمرہ په دې بابونو کې مخکي حديث دی ابن عمر رضی الله عنهما تیر شو او حدیث د عائشی رضی الله تعالی عنها وهما صحیحانه دورا حدیث شیو چې نبی صلی الله عليه وسلم کاروي صلی بعد المغرب رکعاتین د الله حبيب بد ما خام نه پس د ورکات سنت موکد کول دا د تیر شو دا عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه روایت د نبی رحمه الله قال فرمایلی ګره حدیث قولی دی و قبل المغرب قال في الثالث ثالثا رواه البخاری و اذا ما خام د مزن مخ کی مزو کوي دوه رکعات نفل کوي بدرهم جلی وی چې د چا اے بازوی پیغمبر نه دي کړی نو حدیث ګوره قولی او فعلی دواړې بلکې فعلی کې احتمال د تخصیص وی او قولی قانون او قانون عام ذکر کوي پیغمبر دا روایت صحیح حدیث رواه البخاری ذمن روایت یادی په ور د صحابه او اقوال او د صحابي قول الوی چې حدیث مرفونی کله حدیث د پیغمبر غمبر خبره موجی بیا د هچقول حجدت نه دی بل د الله د هبي فله مولما ثابت ګرزونې نسبر رایه کې نورو کتابونو کې و چې د الله بي پخپلم خپله کړي خ کور دانس رضی اللہ عنہ نروائیت تے قال دے فرمائی لقد رئیتو کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویما کتلیو مشران دا صحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری چزان نبیروان دکول دا مسجد نبوی علی صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عند المغرب پو وخت دا مغرب کې نفل به کل دوه رکعاته ماخام نمخ کې رواه البخاري رحمه الله وانو دانس رضی الله نور رواته قال يوي كنا نصلي مومبا مسکول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رکعاته ني دواره کاته بعد غروب الشمس پس د دوبې د انورنا قبل المغربي مخکې د مجدما حمنا فقيل ده توې له شلکان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی آیا د الله حبيب دا کړو قال کان يرانا يو د الله حبيب مونږ به لې ذو نو کول ومو فلم یامرنا ولم ينهنا نو نی رات حکم خړو نی م نکړو سکوت فرمایله او تاسو وحصول ویل چې دې ته تقریر نبی صلی الله علیه و سلم وي سنت سو قسمه ده پیغمبر کول پیغمبر فعل او سو کای اوغه په برقرار پری خو رواه مسلم وانو ذا انس رضی الله انه روایت فقال كنا بالمدينه ويمكم مدينه نو ورکیو فذا اذن المؤذن کل شبا کو اذان کو ان کی لیے صلات المغرب د پار د مجلما خام ی بت درو سواریا ځانونه بتونوتونانې کوول فرکه اوور کااتېنی دوه کاته نفل بیکول حتی ان راژول غریب او سړی مسافر لا ید خللو ممسجد د رادن نه بهشجممات تفاه سبو هغه به خیال کونو ان سولهته قد سولیت چې ګنی م شوی دی من, من یوسلي هما د ډیروالي د هغه چاانه چې دا دوه کته بیکول. روواه مسلمن دا سې روایت دي خامخای اوسړې اولې په یوشیه سټینګ کېږي او پیغمبر یوشع صحابه کړه لیدل له دې منیکړی ندی حکم وکړي هتو ورته بیا مکروه او حرام وي یا ورته څه به سمنسوخ وي اسی به صورت څه وي منسوخ دي رواه